Про те, що на північ від Києва з'явилася танкова армія і величезні сили артилерії фронту, яким командував генерал армії Ватутін, німецький командуючий фельдмаршал Манштейн дізнався тоді, коли танки прорвали фронт, і в прорив увійшла третя гвардійська танкова. Фельдмаршалу Манштейну і генерал-полковнику Готу, вже нічого не залишалось як поспішно покинути Київ, щоб не потрапити ще й в новий київський котел. У час рокіровки чотирьох армій з Прибалтики був використаний київський досвід. Фашистські командування, штаб-квартира Гітлера не чекали, що ставка Верховного Головнокомандування наважиться зняти такі сили з Курлянського фронту. Упріваючи до сьомого поту, розвідники-парашутисти зафіксували рух військ противника і техніки у котлі, повідомляли про маршрути суден, в трюмах і на палубах яких перевозилися люди, техніка, спорядження з Німеччини в Курлянські порти Лібава і Віндава, і навпаки – із цих портів до Німеччини. Переформований у зв'язку з рокіровкою військ прибалтійських фронтів, які припинили існування в один розвідвідділ Ленінградського фронту, розташувався у віллі на околиці Риги. Начальник розвідки фронту генерал-майор Петро Петрович цього січневого дня знайомився з повідомленнями розвідників, які діяли в Курлянському котлі. У цій же кімнаті був і підполковник Микола Іванович. «Що там на фронті?» – запитав Петро Петрович. Погруємо є артилерією Катюші. Вранці під Тукумсом, по обіді під Салдусом, а надвечір під Лія Паєю, а наступного дня навпаки спершу під Лія паєю, а потім...» А от у штабах дивізій командири з навіть пошипки запитують. А що, коли раптом німцям в голову прорватися з котла до риги? Зрозуміти їх можна. Після такої рокіровки не на користь Курлянського фронту. «Побоюються? Турбуються?» – перепитав генерал. А не говорили, чому ставка вирішила призначити командуючим Ленінградським фронтом Леоніда Олександровича. А я скажу чому. Маршал Говоров, один з найвизначніших у нашій армії артилеристів, стратегів і тактиків, має досвід розгрому німецьких довготривалих укріплень під Ленінградом. Якщо вже Гітлер і Шернер з Курляндії зробили фортецю... І треба брати передусім артилерійським штурмом. Ось наш фронт і посилений артилерією і з'єднаннями Катюш. Наявність доріг понад дугою німецьких військ дозволяє Катюшам і артилерії маневрувати. Ви щойно говорили про те, що вранці погримують наші під тукомсом і на уже під паєю. Ще як погримують! «Боєприпасів вистачає. Ось так ми й будемо стукати у дверці котла, щоб німці не помишляли про евакуацію своїх військ. Нам зараз вигідно, щоб вони тут залишались до кінця війни». Генерал зітхнув, пригадавши зустріч у квартирі на Невському 53 з розвідниками Кудрявого. «Хлопці, хлопці!» Як живи там зараз? Тяжко вам. Ой, як тяжко. Товаришу генералу, в одній із радіограм кудрявий утікнув на те, що Шернер збирає чому дани. Едуард Робертович і німецькі язики стверджують, що Гітлер нібито відкликає Шернера з Курляндії. «Он як?» – здивувався генерал. «Був би на місці Гітлера, не відпустив би звідси Шернера».